Гранати лимонки і ще дістала тремтячими руками із торбиночки запасний диск з набоями до автомата. Відкинула металева ложа, і автомат став довгим. Цілитись із нього стало краще, надійніше. Озирнулась назад. Тікати туди не варто, там хутір, праворуч просіка. Та й де запам'ятала. Далі просіка Не знала, що за місцевість праворуч Та й чимало це тепер якесь значення Коли вже чути перемовку солдатів Так, говорять по-німецькому Та й десь знала цю мову, бо закінчила гімназію І ще прислухалась Розмовляла і по-латийському, і по-російському По, по айсерги і у ласоці. А ще люди, хотілося гукнути Тайді на зустрічі цієї тримовній орді проти однієї дівчини, так, щоб весь світ почув. Та в цю мить побачила далеко-далеко ліворуч фашистських солдатів. У неї задарив язик. Багато солдатів на цьому крилі ворожої атаки. Та ось з'явилися і ті, що йшли в центрі з автоматами, і карабінами на переваги. Тут вже рвалися з поводів дві величезні вівчарки. Собаки тягли своїх мисливців до устого ялинника, звідки хвилину тому прибігли сюди, під повалену бураном розкішну ялину, яка ще не вся всохла, бо впала недавно, та й частина коріння лишилася в грунті. Так доведеться і їй та й дівмирати. Поступово від одної, потім від другої кулі. А може й одразу? Тільки ні. Фашистам вона потрібна як цінний язик. Кільканадцять автоматів раптом застрочило поверх ялинника, збиваючи вершинки тендітних деревець. Карателі були переконані у тому, що та в зеленій гущавині, Куди так несамовито тягли собаки своїх провідників, а за ними і цілу зграю межа кеті. Тайда цих упізнала по шинелях і айсарських картузах. Ще кілька секунд і карателі збагнуть, що її там нема. Кинуться сюди. Тайда розігнула лівою рукою вусики кільця і висмикнула чеку. потримала мить. А потім, трохи підвівшись, жбурнула лимонку до ялинника. Там зазібралися з півсотні солдатів і поліцейських. Пролунав могутній вибух. Сотні осколків випорснули з металевої кулі, коли граната ще не встигла впасти. Так міг кидати тільки досвідчений солдат. А Короб казав «Баба!» Встигла подумати Тайда і розігнула вусики другої лимонки. У ній вже стріляли з автоматів, і вона змушена була дати відповідь довгою чергою. Тайді було байдуже, скільки падало поблизу карателів і чому вони падали. Де її кульчі від страху бути вбитими. Багато з них не підводилось ні біля густого ялинника, ні між соснами». Град куль потів і біля неї, і над нею. Тайде розуміла, що їм вона потрібна живою, у гіршому разі пораненою. Однак своє життя вона віддасть карателям ціною багатьох життів їх самих. Тайде стріляла з короткими паузами. Один десь сквалявся порожній. В цей час фашисти кинулись. До поваленої ялини Та йде висмикнула кільце І кинула другу гранату Рвучка Нахилила голову Граната впала недалеко В цю ж мить встигло Вставити новий диск У ППС Пролунав іще вибух З лівого флангу Вибігло кільканадцять солдатів На них і стримувала Вогонь Парашутистка а короб казал.